פרק ט' ובשנים עשר חודש וחודש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחש וראש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והאחש דרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנשיאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם.